За една такава радост и щастие чу и един човек. Четем за него и за това, което чува в Евангелието на Матей 25 глава 21 стих. Господарят му рече, хубаво добри и верни слуго, в малкото си бил верен, над многото ще те поставя, влез в радостта на Господаря си. Спомняте ли си обстановката, в която Исус Христос разказа тази притча? Това е и 25 глава, предишната глава 24-та ни говори за край на времето, за край на света, събитията, които ще се разиграят и изпълнят преди Исус Христос да се завърне втори път. Исус Христос разказва притчата за талантите, как на трима човека един господар дава различна сума таланти. И всъщност чрез тази притча всеки един от слушателите на Исус Христос, респективно и всеки един от нас е насърчен, да развива, да увеличава талантите, които Бог им е дал и които Бог ни е дал и на нас. Ако се върнем в предишната 24 глава, 12 и 13 стихове четем «Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладне. но който устои до край, той ще бъде спасен». С други думи, който остане верен до край, който устои до край, който е верен до край, той той ще бъде спасен. Пословична е верността на някои животни. Особено верността на, на кучето. Някой ми подсказа. Четах една история за човек-строител, който си работил на един обект, неговото куче, обикалял отдолу на улицата. Този човек обаче пада от скелето, трябва да бъде заведен в болница кучето бяга след линейката. За голямо съжаление на втория ден човека е издъхнал. Не издържал, починал. Бил изнесен през задния вход, а отпред, на предния вход, кучето все още стояло и чакало неговия господар да излезе, да излезе навън. Отваряйки книгата Притчи, и там 20 -та глава, Притчи 20 глава, 6 стих, Четем следните думи. Повечето човеци разгласяват всеки своята доброта. И като че ли поглеждайки нас, около нас, май, май наистина така. Всеки говори за това колко е добър, колко е честен, колко е грижовен. И стиха продължава и казва, по-скоро задава един въпрос, но кой може да намери верен човек? Кой може да намери верен човек? като че ли верността е качество, което рядко се намира е намирало хората. Кой може да намери верен човек? Бих желал да спрем нашето внимание на три модела християни. Три модела вярващи хора. Първият от тях е хора, които са верни на Бога в тежки дни, в тежки времена, при тежки обстоятелства. Книгата на пророка Осия и там пета глава, 15 стих, ние четем следните думи. Осия, 5 глава, 15 стих. Ще си отида, ще се върна на мястото си, догдето признаят грешката си и потърсят лицето ми. Във скръпта си ще ме търсят усърдно казвайки. И пълнотатък шеста глава продължава с думите на онези, които ще го потърсят в скръпта си. Божия народ отново е прегрешил пред Своя небесен баща, отново е тръгнал по лоши пътища и Бог казва, аз ще си тръгна, докато те се покаят в точно това си тежко състояние, защото те ще се обърнат към мен. Те ще извикат към мен. Хора, които търсят Бога в тежки времена, в усилни времена, в време на криза. Много хора, усещайки болката и страданието, започват да викат към Бога. Може би никога през живота си не обявяват себе си за вярващи. Но когато дойде някакъв проблем, сътресение в живота им, веднага, ох Господи, добре, нали не вярваш? Защо? Защо се обръщаш по този начин? Защо възкликваш по този начин? Спомняте ли си за пророк Езекия? Този цар, извинявайте, не пророк, цар Езекия, цар на Божия народ, Имаше един момент в а, живота му, когато той се обърна с молба към Бог. Книгата на пророк Исаий, там 36 -та глава, първи и 2 -и стихове. В 14-та година на цар Езекия, асирийският цар Сенахирим възлезе против всичките укрепени юдове градове и ги превзе и асирийският цар изпрати рапсака от Лахис в Ерусалим с голяма войска пред цар Езекия. И той застана при водопровода на горния водоем под друма към Тепавичарската нива. 701 година асирийците превземат почти целия, цялата територия на Божия народ. И сега предводителя им, началника главнокомандващи, отива пред портите на двореца на цар Езекия. Той е в криза. Пред него има сериозен проблем. Или да се подчини, да се предаде, или всички негови войници, всички жители на града ще бъдат избити, а може би и той самия. Какво прави той? 37 глава, следващата глава, 37, 14 и 15 стиховечите. когато Езекия взе писмото от ръката на посланниците, да го прочете, тези същите, от тези същите войници, Езекия възлезе в Господния дом и го разгъна пред Господа. И Езекия се помоли пред Господа като каза и по надолу четем неговите думи. Той веднага се обръща към Бога в този критичен момент, защото знае, че без Негова помощ, може би няма да има никакъв успех. И разбира се, Бог отговаря. 33 до 37 стихове виждаме по какъв чуден начин Бог се намесва и избавя своя народ по нататък когато Езекия се разболява, 38 глава от 1 до 6 стихове, ние виждаме как Езекия се разболява от тежка болест, неговия живот ще бъде отнет, дори Бог изпраща своя пророк при него, за да му каже Езекия, приготви за дома си, защото ти ще умреш. Не знам на някой от нас дали не се е случвало подобно нещо. Да знаете, да очаквате края на живота си. Някои знаят. Някои го знаят. Какво правим в такива моменти? Като че ли, колкото и тежко и трудно да ни е, живота е много ценен и ние се борим и правим всякакви опити, за да си го запазим. И Езекия прави същото. Той се обръща към Бога с вик за помощ. Той отправя своята гореща молба към него. Господи, моля ти се. Ти знаеш колко съм бил верен И така нататък. И Бог наистина прибавя 15 години на неговия живот. Иди така кажи на езекия. Така казва Господ, Бога на баща ти Давида. Чух молитвата ти и видях сълзите ти. Ето аз ще приложа на живота ти 15 години и ще избави и тебе, и този град от ръката на Сирийския цар, и ще защитя този град. Има ли нещо по-хубаво от това? Когато изпаднем в такива затруднени положения и ситуации, време на криза, да знаем, че обръщайки се към Бог, Той веднага ще ни даде разрешение. Веднага ще отговори на, на молитвите ни и ще разреши нещата по най-добрия начин. Обаче, има едно но. Какво направи Езекия? Въпреки, че в трудните моменти се обърна към Бога, въпреки, че Бог по такъв чуден начин освободи Неговия народ, даде му и продължение на живота с 15 години, а те никак не бяха малко, като благодарност, как постъпи Езекия? Спомняте ли си? Моля? Показа всичките богатства, добре, лошо няма, има ги, показа ги. В втора книга на летописите втора книга на летописите 32 глава и там 24 и 25 стихове четем. в това време Езекия се разболя до смърт и като се помоли Господу той му говори и му даде знамение и сега но Езекия не отдаде Господу според стореното Немо благодеяние защото сърцето му се надигна за това гняв падна на него и на Юда и Иерусалим. Какво направи Езекия? Не отдаде слава на Бога. Сърцето му се надигна. Мисля си, тогава, когато Бог ни дава отговори в тежките и трудни моменти, тогава, когато, може би, тежка болест е застанала пред нас, тогава, когато страдаме, ние обикновено викаме към Бога, и Той се намесва. Той не остава с запушени уши за нашите викове. Как реагирам аз? Точно тогава, когато Той ми даде избавлението. Когато видя избавлението, което Той извършва в моя живот. Дали сме били в подобна ситуация? Да викаме към Бога в отеснение в трудни моменти. И какво правим след това? Втория вид християни си мисля, че това са хората, верни на Бога, в добри дни, в хубавото време, в спокойното време. Отваряме книгата на Евангелист Матей и там 13 -та глава. Исус разказва отново една притча. 13-та глава, 20 и 21 стихове. А посятото на канаристите места е онзи, който чуе Словото и веднага с радост го приема. Корен обаче няма в себе си, но е привременен и когато настане напаст или гонение поради Словото, на часа се какво прави? Съблазнява. Когато всичко е наред, когато нямаме затруднения, когато нямаме проблеми, когато няма силни ветрове около нас, говоря разбира се в духовния ни живот, а и в физическия ни живот, ние сме много верни на Бога, ние сме като чили най-послушните негови деца, но когато дойде някаква напаст, гонение, усилно време, притеснение, ние веднага падаме, защото нашите корени не са някъде надълбоко. Множество хора следваха Исус Христос в този период, в който той проповядваше в неговата публична дейност, която извършваше сред своя народ. Той ликуваше много от тях, хранеше ги, помагаше им. Но вижте какво направиха те. Евангелист Йоан отбелязва това в своето послание, 6 глава, 60 и 61 стихове. И тъй мнозина от учениците му, като чуха това, не само от унези, които го следваха, но евангелистът отбеляза много от неговите ученици, т.е. много по-близки до него би трябвало да бъдат. Мнозина от учениците му, като чуха това, рекоха, тежко е това учение, кой може да го слуша? Но Исус като знаеше в себе си, че учениците му зато и негодуват, рече им, това ли ви съблазнява? Когато всичко е нормално и спокойно, когато водата не е мътна, няма никакви проблеми. Ние сме най-вярващите хора. Но и най-малкият ветрец да ни залюлее и ние сме склонни, и не само склонни, но като че ли се отказваме от Исус. Можем да вземем за пример и Петър, който твърдеше, Господи, аз съм готов живота си да дам за Тебе, дори извади ножа си да защити своя учител, но когато му казаха, ами и ти беше с него, ма, ние те познаваме, говорът те издава. Какво направи той? Не го познавам. Май, никога не съм го виждал този човек. Йоан Марк, който се отказа от едно от мисионските пътувания, заедно с апостол Павел и Варнава, също е един такъв пример. Да, след това се промени, но Имаше в момент в неговия живот, когато, когато беше верен на Бога в спокойното време. Когато додаха трудности, кризи, проблеми, той ще отказа. Третия вид християни, това са хората верни на Бога във всяко едно време. Във всеки един момент. Без значение. Дали преминават през трудности, дали живеят в разкош и нямат проблеми. Те винаги са верни на Бога. Апостол Павел а, пише на вярващите в Рим, 8 глава на посланието към римляните, 35 до 39 стихове и започва последния начин. Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? И започва да изрежда. скръпли ли или гонение, или височина, да и така нататък. И казва, че нищо, абсолютно нищо не е в състояние да ни отлъчи от Христовата любов. С други думи, във всяко едно време Божията любов е отправена към нас и разбира се тя трябва да рефлектира обратно от нас към Него. Може да вземем за пример Йосиф, един млад човек, който беше верен на своя Бог. Във всяко едно време поглеждаме го в неговия дом верен на своя Бог. Никакви проблеми, никакви забележки. Поглеждаме го в дума на Петефри, отново верен на своя Бог, без абсолютно никаква забележка. Вкарват го в затвора и той отново става верен на Бога. Когато ти изведат от затвора и ти дадат първия пост след Фарона, няма по-хубаво нещо от това. Йосиф беше реабилитиран. Сега като че ли неговите видения, които имаше, се сбъднаха. Те се осъществиха. Но дори в този момент, на върха на славата на величието, той отново остава верен на Бога. Друг пример, да, ще кажем, може би, това са класически примери. Взех ги, защото наистина всеки ни от нас ги познава до болка и може да видим, че това, което те преживяват, е наистина така. Пример с друг млад човек, пророк Даниил. Във всяко едно време от своя живот. Остава верен на Бога. Взете като роб да се учи в двореца. След това преминава през няколко царства и отново остава в управлението и разбира се, верен във всеки един момент на своя Бог. Верни в лоши дни, верни в добри и спокойни времена, верни във всяко време. От кои верни съм аз. От кои верни си ти. Ние наричаме себе си ученици на Исус Христос, последователи Негови, но всъщност, какво означава да бъда ученик на Исус Христос? Озаглавих размишленията ни за тази вечер: бъди ученик. Какво означава да бъда ученик на Исус Христос? Много хора следват: Христос казвайки: аз съм християнин. И когато ги попиташ нещо свързано с Него, става трудно и сложно за обяснение. В Евангелието на Марко, трета глава, там 13 до 19 стихове, ние четем епизода, в който Исус Христос избира, призовава своите ученици, там те са изредени по именно 12 апостоли, Обикновено, говорейки днес, в съвремето, в което живеем ние, ние сме тези, които избираме училището, в което да учим. И то много добре подбираме училището, което, примерно, нашето дете да учи. Още повече, понякога има и възможността да изберем не само училището, но и да изберем и учителя, който да обучава нашето дете. Освен частните уроци, които да му дава, в частните училища може да си подбереш и учителите, които ти желаеш. Обаче при Исус Христос нещата са много по-различни. Той е онзи, който избира своите ученици. За разлика от всички равини, не само по това време, а изобщо. Равините са онези, които се стоят и чакат учениците да дадат при тях, да ги потърсят. Исус Христос прави нещо, което до този момент не е виждано и не е срещано. Той започва да си избира ученици, да ги вика, да ги търси. От първа до трета глави в Евангелието на Марко виждаме точно това, което той прави. Обикаля, търси, призовава, харесва си и вика ученици, които да го следват. Разбира се, това са хора с различно образование, различни специалности, различен менталитет. но тези хора той, той избира. Две много важни неща ми правят впечатление в стих 13 от Евангелието на Марко, 3 глава. Ще го прочетем. текста, той гласи. След това се възкачи на хълма и повика при себе си онези, които си искаше и те отидоха при него. Първото нещо, което откриваме е призивът, който Исус Христос отправя към тези хора. Ако го малко по-назад, виждаме, че той отново беше с множество. Защо, защо тогава не ги призова? Виждаме как той се оттегля на хълма. Виждаме как той прави нещо много специално. Той ги повика при себе си, казва нашия текст. Гръцката дума е проскалео, Повиквам, поканвам, призовавам за нещо специално. Не само да, да извикаш рангеле, митко, Петя, христо. Да, да го призовеш за нещо специално. Той да усети, че ти не просто извикваш Неговото име, а че онова, което от тук нататък ще се случи, ще бъде много важно. Може би съдбоносно. За Него. Същата тази дума е използвана и в книгата Диане на Апостолите, 2 глава. Когато апостол Петър, след слизането на Божия Дух върху апостолите, проповядва публично, и една голяма част от тези, които го слушаха, Казват какво да сторим братя, за да се спасим. Петър ми казва, нали, покайте се, всеки от вас нека се кръсти. 39 стих на 2 глава на Дяния на апостолите, четем. Защото на вас е обещанието и на чадата ви и на всички далечни, колкото Господ нашия Бог ще призове при себе си. Отново същата тази дума. Които Господ Бог ще призове при себе си. По същия начин Исус Христос сега призовава своите ученици. Те не са тръгнали по своя собствена инициатива след Исус, а те са получили специалния призив от Него. Но знаете ли, това същото нещо се повтаря и с нас. Множеството следва Христос, но Той отправя призив към Теб, към мен, към всеки един от нас. И този призив е много специален. Не само да се обърне към мен, по поименно. А Той ми показва, че аз съм много специален за Него и че Той има нещо много важно да извърши с мене. Бог ни призовава да бъдем Негови ученици. Много хора наричат себе си християни, последователи на Исус Христос, но малко са, може би, онези които правят следното. Нещото, което след призива тези хора направиха. И те отидоха при него, не казва текста. Те отидоха при него. От една страна имаме призив, от друга страна имаме отговор на този призив. Те отидоха при него. Те нямаха време, в което да размишляват, седмица, две, месец, да си помислят, ама може ли, не може ли, искам ли, не искам ли. Призивът беше отправен към тях и те трябваше да вземат решение. И те отидоха, ни казва текста. Апер тръгвам, отивам, преминавам от нещо в друго нещо. Те разбраха, че от тук нататък нещо в техния живот ще се промени. Не може да станеш ученик на Исус Христос и да останеш същия. Това ни казва текста. Не можеш да останеш същия. Трябва да стане някаква промяна с теб. Трябва да настъпи онова, което настъпи в техния живот. Да напуснеш онова, което си бил до този момент, онзи, който си следвал до този момент и да последваш един съвсем различен. И да тръгнеш след него. Към мен и към теб е отправен същия този призив. Може би съм отговорил, а може би... Все още не съм дал моя отговор. Как ще отговоря? Зависи от мен. Зависи от теб. Текстът продължава. Стих 14, четем. И определи 12 души, за да бъдат с него и за да ги изпраща да проповядват. И 15 стих. И да имат власт да изгонват бесове и определи. Много интересна и тази дума, отново я погледах в Старогръцкия по ЕО, което означава правя нещо. Изработвам, създавам, образувам. Исус Христос определи, образува, изгради, създади ги да бъдат ученици. Което отново ми говори много неща. Когато Исус ни призове, и ние отговорим, разбира се, положително и ни отидем при Него, Той тогава ни прави, Той ни изработва, Той ни създава да бъдем Негови ученици. Много пъти ние си казваме, достатъчно е да кажа, че съм християнин, че следвам Исус Христос. И до там. Но за да бъда ученик на Исус е нещо съвсем по-различно. Той е онзи, който ме прави такъв. От една страна, Той ни упълномощава и ни дава авторитет. От друга страна, той ни променя за да станем истински негови ученици. В какво всъщност се състои живота на ученика? В какво се състои живота на ученика? Ние, ние сме ученици на Исус, нали? В какво би трябвало да се състои нашия живот? Текста ни казва две основни неща. Че те обобщават живота на Христовия ученик. 14-15 стих. Първото е да бъдат с Него, второто е и Той ще ги изпраща. Да проповядват, да гонят бесове. Да бъдеш Исус и Той да те изпраща. Две основни неща. Не знам колко са трудни, колко са сложни. По някой път самите ние осложняваме много нещата, Мислейки, говоряйки, дискутирайки, търсейки каква ли не е литература. Исус Христос много ясно ни показва, че това е много лесно нещо. Да бъдеш Негов ученик. Трябва да бъдеш с Него и да ходиш там, където Той те изпраща. Едно от основните изисквания е да бъдеш, е да бъдеш заедно с учителя. Да живееш заедно с Него, да пътуваш заедно с Него да едеш заедно с Него, да слушаш Неговите пропови, да виждаш изцеленията, които Той върши. И това и правиха учениците на Исус Христос. А днес, като че ли, не знам за радост или не, учениците почти не познават своите учители. Какви са те, имат ли проблеми, нямат ли семейни животи, изобщо. Учениците имат много бегла представа за своите учители. Докато Исус Христос казва, че ако неговите ученици искат да имат успех, те трябва да бъдат с него. Те трябва да живеят с него. Ако искаме да имаме успех в християнския си живот или в църковния ни живот, ние трябва да живеем с него, с учителя. По някой път ние си казваме обаче, ние нямаме време, защото работим за него. Много работа вършим за Него. И може би там ни е грешката. Че се опитваме да вършим нещо. Казваме, че вършим нещо, че работим нещо, а като че ли по-малко време живеем с Него. Това можем да го наблюдаваме и в нашите семейства. От една страна, ние казваме, че обичаме нашия партньор, нашите деца. И за това и работим много, трудим се, защото нали, трябва да направим нещо за тях. А те, той, тя имат като че ли по-голяма нужда от нас, от нашето присъствие, от живота заедно, което трябва да водим. Също нещо е си мисля и в християнския ни живот. Не само това, което върша за Бога е важно, ако ми липсва живота с Него, общуването с Него. Как днес можем да бъдем с Исус? Как можем днес да общуваме с Него? Мисля си, че няма да ви кажа нищо ново, защото отново ще повторя. По някой път ние обичаме новите неща, обичаме сензациите. При Исус такива неща липсваха. Нещата, които Той споделяше, бяха много семпли, много обикновени, много, много лесни завършени. От там нататък всяко едно нещо беше или ограничение, или отежнение на християнския живот. Две основни неща с които ние можем да общуваме с Бога. Може ли ми помогнете? Кои може да са тези две неща? С които ние живеем и общуваме с нашия небесен баща, с нашия учител. По какъв начин? Моля? Молитва, добре. Друго? Чете я е на Библията. От една страна ние разговаряме с него, от друга страна той разговаря с нас. И точно това е да общуваш с Него. Не е толкова сложно. Но, ако задавам въпроса, без да ми давате отговор, колко време разговаряме с Него? И колко време Той с нас, разбира се. Искам тази вечер да ви провокирам с нещо. И то си мисля много добро и полезно за всеки един от нас. Вече сме средата на януари. Една цяла година стои пред нас. Можем ли до края на годината е тази книга да си я прочетем и да я изследваме? Защото наричаме себе си ученици на Исус Христос. И той ни призовава, че ако искаме да бъдем Негови ученици, ние трябва да живеем с Него. Отново повтарям, по някой път правим какви ли не глобални планове, вършим какво ли не и по някой път забравяме да се молим за това, което правим. Или се помолваме набързо. А Исус ни показва, че успеха, който Неговите ученици имат, е когато общуват с Него и когато се оставят да бъдат изпращани от Него в мисия. Но да бъдеш заедно с Исус, да живееш с Него, да общуваш с Него, не е само лично преживяване. Ако беше така, ще да е много лесно и много приятно. Стоя си в къщи, чета си Библията, моля се, им е много хубаво. Но да бъдеш ученик на Исус Христос, истински Негов последовател, е нещо много по -мъщабно. Това е връзка с Исус, която протича в една общност с другите негови ученици. Тоест с всички, с всички нас, всички негови последователи. И църквата е мястото или сбора от хора, които преживяват връзката си с Исус, като един голям колектив. Аз от една страна съм ученик на Исус Христос, но аз живея с другите ученици на Исус Христос. Ние сме заедно. Няма как иначе, защото ние всички наричаме себе си ученици. Не можем да живеем по-отделно, не можем да работим по-отделно, не можем да мисионираме по-отделно, не можем да се отделяме и да не се съобразяваме и с другите ученици на Исус. По някой път го правим, не знам, самоволно или без да усетим, без да разберем, но Христос ни призовава към един такъв тип ученичество. Ученичество в живот с този колектив и живот с него, учителя. Не можем да се стремим, си мисля, към верност или да бъдем верни винаги, във всяко едно време. С това започнахме трите типа верни хора, християни. Спомняте ли си в какви времена бяха? Верни в трудно време, в лошо време, верни в добро, спокойно време и верни Верни винаги. Няма как да бъда верен винаги, ако не съм Христов ученик. Мога да следвам Христос, много хора го следваха. Безброе множество следваха Исус Христос. Но малко бяха нези, които откликнаха на Неговия призив да бъдат Негови ученици. Много хора наричат себе си християни, много хора се наричаме адвентисти. Моля се всеки един от нас да е дал отговор или да дадем отговор на този призив, който Исус Христос отправя към всеки един от нас. Завършвам с думите записани от евангелист Йоан. Йоанн 15 глава, това са всъщност думите на Исус Христос. И там 4 и 5 стих, там той говори за лозата, за това, че той е истинската лоза и казва следното. Пребъдвайте в мене и аз във вас. Както пръчката не може да е плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в мене. Аз съм лозата, вие сте пръчките. Който пребъдва в мене и аз в него, той дава много плод, защото отделени от мене не можете да сторите нищо. Бог да ни благослови да бъдем едни пребъдващи негови деца в него да се държим здраво за Неговата десница, за да бъдем и ние истински и верни Негови ученици. Амин.